الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالوقود وحلت لكم بهيمة النام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سوره المائده کې بیان دي د وضاحت د حلال او د حرام نه د غي و ظاهر په ذکر کوي حوالہ مسله ده ته تحریمات الله تديما سليم مطلب داري اذنيسي جنو الله رب ال عزت دنا جا صد و جنا فلتا د و جنا یادي صد و جنا تکه انسان اغه حرام کړی په کولو بندیانو باندې دا حرامول شي ذا ذا الله رب ال عزت صفات دا بل سوقني شي حرامولې دا بیا ځنه د حرامي د دامي حرامي او ځې داانسې حراميغ د وخت او یاد یو ځای سره تعلق لري یاد یو وخت سره تعلق لري یاد یو ځای سره تعلق لري د هغې وخت او د ځای وجه ووجې حراامي اکحالت حالت احرام کی اختار کول شو یا چکم دنو پہ حرام کی اختار کول شو اصحقار کول حرام دی قد احرام پہ حالت کی یا پہ حرام شریف کی اختار کول بند دی دا وی ولا مسلا چه الله رب لذ حرام طارم هواي اوقات سره معميله ده حرام او قيم هذيه حكم دادي چه الله کوم ز جنا حرام کړی داوی حرام منل فرض دي کاو یو سې یقینی قطعی الله حرام کړی او یو ری ته حرام نه وي دا کافر دی او دا حرام معاملک او دا ری سره د عمل پتور دا حرام معاملک او داو په رځ مطلب دا دی چې دا غي نه بزان بندي یو سړی دا غي نه نه بندي نو عام علي تور دا سړی فاسق دی لوی ګناګار دی کافر نه دی و لوی دی چې دے چھے حرام و تویم او بیاتیم زان نبندی ذیمہ مسلہ دا تحریمات العباد تحریمات العباد مطلب دا دے مشرکان و کافران و زنی سی زنا پا زان بانده بند کریو سسی و غلط اقیده دو جنا ظاہری س سبب بناو اوی بے استعمال که بیا با منگ تا ضرر راو رسیگی نو هغه په ځان باندې حرام کړو هغه د خوراک څخه چې زنه کم ډیرو چې زنه ساروي به ځان څه حرام کړل کالې په ځان باندې دا هغه سورلی څه کړل حرام کړل چې په دې داسبرو پوندي ساروي د زبانه به د سروزینو کومه کلبه پزان ناوی فای حرام کل چه دا په ما بانده حرام نی دا پا من بانده خونزی دا نفرت غنتی عقیده بیوا چود چاد عقیده د نفرت عقیده دا دیر زیاده. دا کپدې څور باندې وی صرف دا نه فرست ته تور او هغه شی موثر نه غنی ذاتن هغه کې تاسو سر نه مني وباسو نه فرست کې کڑکټ کې صدا شرک پھیلې غوناه کبیره ده د عمل تره ده د ذلت نه د کوژ شي وی اگر کلا نا کلا خلق ہوئی آسان حسین کی وعده نه دیخو ویلوی بیا با غوخی پا چڑو بیا با غوخی پا چڑو کاشی اوز دا آسان حسین وعده خوالانو حرام کرده او دی خلق کو بزان بند که نن افراد دواجینا اوز کدائی عقیده وان چې د سرو میاش کې د ثر دی چې هغه خلک وختې په چړوکې کوي دا خو بیاشر کې اعتقادی شو خدا د صرف نفراتو پاییدسهونې ضرررسون کې سووک ګو الله خداې دکر کې په طور غ داسې ویل کله ویل ویل د شورو دورځې نه شوور ور چې دپېره ده یا د نه او ور د نه پختانو کې دا دو نومونونه نشته د نه نه ته پختانانه نه وي یو او دو ورته پېنزمه و دا پېنزمه او نه همما د باندې نوم د پختتنو نه شتشته او په شوور پررض باې د شوور در زیارت خان شته او زیارت گل جمعه خان و جمعه گل جمعه خیاله او خیال ما ماده ادبار گل و ادبار خان او گل خانو او گل دا پکشته خدا نوحا او شروع پکنو دا پدیس پیرا گرنلا دا نمونو پکنو پدی بی کڑا ام نکولا پس خدا خدا نو حرام کریم و دای و دا بدا گنالا نو اگینی چی دی. نه رضی کې دا سر ده یا دی شورو رضی که دا سر ده چی منگل زرر سکی را کئی خواس کر کمی کولا و دا شرک سو فیلی دا عمل نچا ده دا دی. دی شرک دی اگر چی دا قیده تلا دا خبره کده شوی زمی دو کان داران ہوئی کسا هرمی ڈنبای صدا کار از ورکلا نتو لرز بس پیرا لڑا. و سار لوبای سوداکار از ورکول دا الله مې حرام کړی خوده بزان حرامای او د کر کې د وجنه کر کا کوي اوس دا نوېږي چې دا سودا چې کوم ده په دې دا سره چې دا باندې سره ورکوې ټول لز ول اسپیرا کوي خدای سې او نفرت کوي کر کوي دا مې د دې د وجنه د دې شرکی فیلی وې کدا عقیده ته کوز شي چوم دا سودا دا شکار کی چې ضرور باند له ور کوي بیا اسبابو او بس بیا کو شرک اعتقاد له کفر دی خدا کی نی زنی کوشه یا لکه زنانا اغیداوی چیر ماجیګر به تجارو مو او ماجیګر به تجارو نه دغه یا وی ما خام قصي وس خدای خدانه نه حرام کړی خدای په ځان تکي حرامي دا ده کړکی دا وجينا یا چې ګمندو کارغراشي وي شیش سپیر راغې په کارغاواز پیره غړي دا کارغاواز پیره کارو کی څه چلے الله خداوال نو سپیر کړې یا چې ګمندو په چا کهسهار د خرلي د وړې مقای له او بل بیا به د مقاه باي بل بهله د سار نه خر تړهله ته مکته چې دی را وي چې کې خر باندې نظر لږ بیا کورتهلاړو او دا خوالله دو حرام کړړي او پزان په ځان باندې حرالو چالهورې دته سااد ورکو دا شین صادر دا توب و توبا شن صادر بے پزانا چولنن او مرن نیما او دانو اگلی تی شن صادر دا چل کئی خود دایت کمدنو دا شن صادر نا کر دا سنور رنگونو دا لباسونو کی اومو دا دیر زیادو پزان بانده بے زنی سیزونا حرام کل او زنی بے پا ضروری کرل آغا رستو پو نزور العباد کیوام پا زان بانویزن سکرل ضروری دا زنی با او دا نفرت عقیده دا کرکی پا عقیده مثال ہوئی یعنی یا سی چه کورونو که دا سی طریقه سرطاسو خوکی دی نو دا موایی چه ختم شوی دی از شرک و وقت پا من دویبی نمل دا خوچ کمدنو پانفیر شیخ سر مدد ذله العالی نما ګته او پهټ او کابلګام شیر سهلا به دوه ګنې تقریبا لو او دا چې د باباگانو سره لونتهې کې که نه او کور لک پاتې شي د دومرهشیوسو نور دي چې حیرران به شوته شیر په ف من دبي بهمل شرک د میږ نه په مظه زرادن ل کېږي طالبان ناستې خبرې کوينااس ک بی لاړی شي بلدا و اسپيرو دا زه خبره ده او کچھ بجلی دی, دی بوتله دا خبره ده دا په کيران نه ولې زه دې کې څه چالو په دارته دې خبري نه کړ کړ دا خبره خو صحیح خو اسپيرو دا څه خبره ده او کچھ بجلی دی را باندې څه کړه دا چې نورم ډيري زیاتې خبرې چې کورونو کې زنانوي د پلان په مخرا په سیولم د اسپيري باندې به څه دا شې وي دا سپیرتوب دا عقیده چه دا دا پا شریعت کی نشته ده شریعت کی دا عقیده نشته ده نبی علیه السلام صفح فرمائی لیدی لا تیار سفیل اسلام فی اسلام کی بدپالی نیول نشته او قرآن کی اللہوی اینما اطوائی رو کم عند اللہ ستاسو بدعملی بس ستاسو بدپالی ده اینما اطوائی رو کم اینده کم بنده ده جسم نو ده ده خفل عمل فضا سکیدی ملاوی گی ده خبری ده جسی زون اف سپیرگنل چې چی کمدنو چیز دغا کول ده حرام دی و ناروالی نو ده سپیرطوب ده عقیدی چی دی نو دا ده دا تحریمات و لعبات دلانده اکثر داخلی دی دې کلي د هغې اړیکی جدا جداوی دې کې په کلو کې ځان ځ الله <سؤال> بلا شي کو کتا کو دا جدا جداوی د دې دومره چې جزئیاتی چې تاسو جوئ لا تقفو عند حدن راه مثلا په حد باندې ولاړې او سره دومره وایا شکایته تیاری چې به دو ظاهری سبب نه چې الله ربولو د توسیس نی بند کړي او د نفرت او د کرکه په بنیاد سره په ځان باندې سکی باندې نو دغه شرک پھیلې او د تحریمات العباد ما سره دې کو یو سم اصله به کې نه جوړیږي پال پرې څه نه ظاهری سبب دی فعال پرست شدن و ظایری سده سبب یا یا سرده ده ده آغا چه کمدن و طبعی طور یو سیز چه کمدن آخوخ نده یا سیز سنده خوخ نده طبعی طور نو ندی خوری آزان نمساله ده آغا پدی که نده داخل چه ده ظایری اسبابو نبالاتری نو آغا چه کمدن و پزان بانده بانده ول ده چرکی به گنیات بانده دا چې کمدنو تحریمات العباد دي زني سزونه داسي یا رنگ شاغت کمندونو د اهلی بدع او شیعه ګرځیدلې مگر دا شریعت کې جایز وی شریعت کې چې کمدنو هغه جایز دي خو چې د اهلی بدع او شیعه یې نه دا غې د پیجنګلو دا غې د دین چې کمدنو د پیجنګلو نه دا آغیر رن نظان بچکول دا مسلمانانو له مستحب دی بیان آل سنتو لا مستحب دی او صلاح که شنگ پاٹکه دی شریعت که ردی سمنیت نیشتره دا جواز دی دی, دی. اوزای کی بریلیان نوی انداز بریلیانو نخا کر دی دلی دا او دي مقتدعین دی نو نی نوکه اوزای کی تکمدنو مقتدین نی، آهل بیدا نی، بریلیان نی، او سڑے شین پٹکے ہوئے نوی سفرانا لکہ آخوزانا مسلی دی د کھر کی بگنیات چھے او رنگ سے کمدنو سڑے پزان باندے بند کی چھے اردان جامید آخا کمانو بیا دا او دا چلی نو دیتا چھے کمدنو بیلے کی گی سشے تحریمات الائباد دره ما مساله ده نزور الله چه کم سیزونه اللہ ضروری کردی او اللہ ولی ازت ور کرده نو آغا پزان ضروری اوگانا او آغا ازتمند اوگانا کاغا ده زایر و سر تعلق لری کاغا تکندنو ده هر سر سر تلری تعلق لری زن زایر اللہ ولی ازت ور کرده لکه حرم شریف ته نو آغا سوگانا ازتمند اوگانا زره جمال الله ول عزت ورکل دی لکه احرام مدارس وګڼه عزت زني ساروي دي چې اگر الله رب ول عزت په نوم باندې شي دا الله رب ول عزت په نوم باندې شي सदाب قربانای کهلالو دا غید جلب سوکا احترام وکا دا وی چې کمنه دا امبيرو مسترام وکا دا وی د سوو دا فو امسو کا احترام کا اغضا اللہ کو نمشوی دا تاکور که اگر چلے دا اللہ کو نمسو کو امانو نو دا تکم دنو مخترم دے اوی زتمند د دا دو خوراک تکم دنو جایز نه تالا ندے جایز آزان نمسلہ دا او خلکو لے خوراک غریبانانو نو لسد دے جایز دے نو دا غا نزور چې الله چه اللہ کم مخترم کردی دی او الله کریم عزتمن کړی د دې تاسوایا عزتمنوایا نذور العباد د دې سره یو رمه مساله العباد نذور العباد دا مطلب چې الله ربو عزت نیوی ضروری کړی او دې پاکېده خیر او د سربزان باندې تکي ضروری کړی الله ربو عزت نیوی ضروری کړی او فرض کړی او دې په ځان باندې څه کوي دام لري کوي دا هم دې لکه الله رب العزت دې کې خټه دا لے چې دا بابا پونم دې زیارت کونم نو مړي پونم منښت څه شي او شي اوس دا غت تقرب دا لاندې ویلې او دې چې کمره مړي تزان دې زیکي او رب عليك دا نفي ولا نقصان غني پدا منحت عبادت ته عبادت په صرف چلے الله له نذور العباد دا په قیده د خیر او د دا شر داو نظر کپدې نیتي شه دا زیارت ته کمونو زما نه پیوډو نقصان مالک ته دا خو بیا شرک په عبادت کې عمره اغه او شرک په تصرف کې مڅو شو خو زمي زمو چاگر دا خلق کئی پزان دروری گنی پاکی دی د خیر ہو شر او حالان کی دا نوی چی دا خیر و شر ورکی خیر او شر ورکو انکی سو گنی اللہ گنی لکا زنانا چی واضح چی نو اول والا الک پلاسو ورکی دا دی دروری کڑی چې چی ماشون والا پلاسو کی ورکا دې دې لپاره چې د وی اول سوشي اله کوچي د بزن ضروري ده دا پاکې دي د خیر هوغو یا و چې ګله جوړه کټکې نو دې جوړه واه سو کټېو چې دا غي دومباي زوي شوی دومباي زې شوی ناغه ولا جوړه کټې او دا جوړه کټ کول کومه ضروري خبره او بیا بیاغه خذولې کټکې چې کومه چې کم دنو لګاری ولا نه څه وی دې زیع شویده ده ده خیر در سول په بنیاد ځان بانیسو کڑی دی لازمی کڑی دی ضروری کڑی دی دارنگی چه ده واده دولای راڑی دولای چه نو لاټین تی بل مخی راوڑی وی چه ده دی مخی ترانای در رز رانا بن لاتین راڑی وی داردی ده پارا چمه که ته کومونو د دې رانا شي په دا د خیر او د شر د خیر په بنیا دی په ځان ضروري کړی دا او د دې احتياط کړي چې اڅه نه سوق دواده په ډولای باندې یا په موټر باندې ایری ونولې کیری ونستي نه بیا و دې ټول مريری چاڼي دا په ځان ضروري کړی چې زنانہ کوټ ترا دن نه نو هغه چې ګمډنو چې درشل تراده نکیږي نو غالبین کې والا اوربشی او غنم ګډ وډ ور کړی او هغه په ځان باندې شاته سکی ونولی دزيده پاره چې غنم او اوربشی سشي ډیر شي دا دې ګمډنو په ځان ضروري کړی دی دا په اقیدې ده خیربان دی چې دا موږ ته سره اتی خیر را دا ټول نزور العباد دی ما شوم چې وشی نو هغه سره سرا چارکی خودلی ضروری کری دی پزان بانده یا چې کمدنو دا آغا او رزو پوری نمونه بدلی چه نمونه بدلی که پی او بانی که مرک پیسل شوی انا بدل کوده از راید علی سلام سره تگی که نو دا چه کمدنو که یو او نم دا پزانی دا ضروری کری کلی په او زیادتونو بانی گرده ای جوڑا پا با باگانو لاو گذاریا پایلاو آغیل چکمدنو بوزی دای پسان بانی ضروری کری چه ورازی یا سوار لسرسی بی چکمدنو پا ارس باندی پا زیارتونو بانی بگرزاو دا دیر رسمونه دی دای پسان بانی ضروری کری دی پا دیر بنیاد چه دی باند داو منتصر آرسی خیر آرسی زایری سا ازباب دا خیر رسولو نی او ځان باندې کېډیږي لازم کېډیږي دا صورت دا ټول رسمونه څه کوي ختمي مخکې مونږ ویلو الرسم د اسلامی ژوند شکل بدرنګ کوي او شکل خرابوي تدې وځنه قران کریم د دا په رسمونو باندې رات دی او دا ټول شکلونو ختم کړي وي پس اولانه جملې حاصل دا لري چے دا حلال والی و دا حرام والی احتیار دا چاده بندیانو لدہ احتیار نشط دا دے که پیر سے یا لیڈر سے یا مولای سے سشے بن کاؤ حرام اکو ناغت کم دنو حرام ادلی نشی چو ازمان موریدان چی دی ناغی بطور پتکن نوی ازمان موریدی ناغی طور پتکن نوی دا پیر سیب حرام کی دا حرامولو نشط دا تکندن و شریعت کے جایز نری نو دا حلو دا حرمت اختیار دا حلال اولو دا اولو اختیار یک کی آواز دا چاہ دے دا اللہ تعالی او جیما مسالا د عزت ورکولو اختیار دا, دا چاہ دے دا اللہ رب بل عزت تے چه سمو قررینو اللہ مقررین بل سوک دا تی نیچ ترے چه اغیر اسیز لسوار کی عزت ور کی دا تی زیزونا او تا چې کوم بنیانو حرام کړو نو هغه ته حلال وایا هر څه د حلال معاملو کا هغه فزان م باندې وایو دوی کوم د بنیانو پنوم منلشيو بنیارو پنوم منلشيو د تقرب لپاره چې د تقرب لپاره کوم منلشيو اپلتي او حرام نه د رې نزانو ساته دا صورت دا مصلې تورې چې کومونو حا ذکر کوي اولنې باپ په انځو یاطلو pore دي او پدې کې دا سلور واړه مصلې وې یعنی اولنې باپ خپل بیان د داوود صورت کې دي د صورت دا وته کومو څه کوي بیانې سلور واړه مصلې ډېر په تفصيل سره انداز سره بیانې اولانې جمله کې ترغیف دی چې مؤمنانو تاسو الله سره یو لوستل او الله سره یو وعده کړی و هغه وعده چې کمنونو پوره کوي تاسو وعده کړی و چې الله تزمن غرا به چې ته حلال وایي ته مونږ څه وایو حلال او چې تاسو ته حرام وایي نو مونږ به حرام نو اوس موږ او داغ وعده چه کمده نو سکی پورا که داغ وعده چې نو دا سکی پورا که یا ایو اللذین آمنون اوفو بلو خود ایمان والا و پورا که لحزونا یعنی آغا لحزونا چه در احکاماتو بارا که ام اللہ چڑه چوڑی دی سبارا که پورا که لحزونا وعده اوز داغی لحزونا تفصیل گورا صورتو نیسای پا کمتی که شروع کردی و یا یو مائدہ شروع کپیایو الذین آمنو معاشرت ټول انسانانو ضرورت و پالتوی یا ایوه او حلال او حرام ته څنګه نو سوق محتاج مسلمان کافر کو خنزیر خوړی تار څو خو نو خاصم سره کافر دي نو د دې وجه نه حلال او حرام چاله پی جن ضروري دي مسلمان الله په سورته مائدہ شروع کپیایو الذین آمنو ایمن ولو او فبالقود ورا کینوزنا پهللا تکم بهیمت رنامه روا کړی شي دي تاسو لرا کوم ساروی هغه لرا روا کړی شي دي یعني چې کوم الله حلال کړی دي إلا مگر ما آیات علیکم چلو سلوکی کې پتا سو باندې اسره روان دی بیان راضی إلا غیر محل سوید، نروا گڑن کی خار لرا، غیر محل سویدی، نروا گڑن کی خار لرا، وانتو مرم، شئی تاسو پا حالت دی حرام کی، دا اللہ حرام کری دی. پا حالت دی حرام کی خار اللہ حرام کرو، ان اللہ یعکینا اللہ فیصلہ کی داوی چیرہ دیو کی، تاسو رضاننا حلال اولو حرام والمکوئی، ان شاء الله حلال کیو آرام کی حق حلال او حرامي اے ایمان او لو لا تفروا شاعر الله بلا ما سلام حضور الله دا الله دی عزت مند او عزت کوي روا مګنی دی عزت دي نو خدا الله ولا شان الحرام او د میا شذ عزت ولا العاديا او قرباني ولو كلايدا او نا امبيلونا قرباني سوجي قربانای کما ميل له راغم سوکار احترام او مقام وَلَا أَمِنَ الْبَحْتَ الْحَرَامُ او ناغا روا گرنننکی او ناغا خست کهونکی ده بی او رزت من چه حاجی حجل روان ده ند آغا احترامو که نو حاجی ده یو حکم احترام یو حکم ادا کولو روان ده او طالب العلم آغا در طول دین خزمت لسه ده روان ده نده دو خیال کو بطریقی لولا ساتل سری پکار دی وَلَا أَمِنَ الْبَحْ او د چې ت کوون ک د کووري زمن فاضل د فضل د طره به داله نه او ځوانه ورځمنتیا ل د پهوادو چې کله د نخکار د ل رووا دی بیا کار کوئ بیا د خیر رووا م کوی بیا والله من نه کوم تنبی او خبردارې مملا وله من نه کوم چنا نخوامن راسیځنی کې تا سرهه بغو ځ او کوم. د دې د وژنا چې وانګړی وي تاسو د جمعه د عزت مننه ان تاسو دوه قدیم راتیز نکی ان تاسو د رات تاسو د یاته وکي چې تاسو وايي چې موږ یې بیت الله شریف نن وانګړیو نو اوس پم مونږ کو بانداو نه چې بس ایمان راو نو تیری خبرې څه شي هیرې شو کنه بس ته اوس په سرتځیاته نه کای اوتا او نو عل البر والتقوى د یو بل په ایمان او په ایمان باندې و التقوى هو بجسده لغناه بانده البر التوحيد والتقوى السنة نمدد كوي دي يوبل توحيد و سنة بانده على البر دهار نيكاية كار والتقوى او پرد ده بداع ده كي ذان بجسده مخالفات یعنى پديك دي يوبل مدد كي او مدد مكوي دي يوبل على الاسمي في غناه بانده والودوان او بزياتي بانده اصم آغی گناتا ہوئی چه داغی ذات حرامی او ادوان آغی تا ہوئی چه سطر یوهاد پور جائی دی خوش نه نتیری گنو بیا شي حرام شي بیدات دا طریقا نوی راو باسی محرم و الکیف علا لی اسمی والا ادوان وستا کلا ویرگی دا اللہ نا دا وستا کلا ودل دا دیر راوڑی وی هر چیز می راود خود درد شکم نمی راود وی هر سیزی خودو گیر درد نزی نو داږي دې مثلي دي کنه نو دا چې ته خبرې کوي مثلي کوي ته صاحب ځغانونه او دا رنګ دې موږ یاران د خلینن وړایې خپل دا خو خصوصاتان کار نه وي او دا پری خدلوم ساسان کار نه وي نو یو یې دې نه مخالفت مکووي یقینا الله رازق غذاب والا اوس سوال یاد کی ویلو ځنې سې زونه د روانې حرام دی هغه به بیان شي اوس هغه یې نه حرام پرشر په تاسو باندې مردا را او بنا ولاه مل خنزيره غوخذ له وو پماو لله لغیر الله به او هغه څو هغه ستل شو پاري باندې غیر دي زه غير الله الله تدني زکات تم په واغستل شو و ماو لله غير الله مونږ معنا او هغه ستز په غیر الله چوشات کړی شي پاري باندې نو غیر الله د فارز تقرب ودن زیکات د غیر الله سره د ځان غیر الله تنې زیکي خاورتا زیارت ته انیک باندې تا چويدا چې کوم د نو د بابا پونوم دار زیارت پونوم چاغه خوشاله شي او بیا پوم باندې فیصله کي کوي او بیا وراله جاتونو پوره کوي نو دا تقرب غیر الله دی شه داږي په واسطه بارليانوې چې با خبره وي چې واځي چې دا خواو چر د ملاصه فنون باندې چې ملاصه برازي او دا بولا لالو ما مې هغه راوړې او چې واځي او چې پاتون باندې موبا ثغابي اسو شو حرام شو څه چلو شو وي وې دا څه چلو شو نو دې دومره ته پويږې دا دوه کوې چواله استاد خونبان او استاد څه کوي او خوری لال وکیولا کډو کې د خوری کې توڅ خوری هغه څه او څو ملصت ځان دا شنو دې ځای کوي چې ګینین دغه زماده خیر او شر دی یاو مال لا لندر بار کې کوي سپارش بغیر د اسباب او بابا ته دغه شان دې ځان میځ دې کوي سیندی ره او تعالی ذکر کوي پې مکه مشرکان چې وګڼه وې دا د مشرکان نو دا یې وې دې مشرکان چې سم په ظلم نه غوپې خپلو نو په ظلم کې و اجزان بوته نه ځېکان په خپلې به ميدار بلات پون باندې دا د معنات او څنګه یې مولا وې زمونږ هندوستاني خلک کړي پیدا بو دلان ني نو دې په خپل یو یو کې دایې داتا ګن بښ له ورما او چې هغه خوشاله او دا وره هغه په اړه ځان کوي او د عیب عبادت غونټی کوي او خپل باندې وی چې د الله په نوم خوالالو مې د پیر بابا په دربار کې عجيبه خبره ده چې له خدای په نوم نکلي کې جمعه ته ورخال کولا نوړي چې له خدای په نوم نو محلګي د غریبانا ندي چې د پیر بابا په منو لا وړي انته چې دا تلوي اوري مددی پخله یو ویو پسړسي نارو سره درې ما خبره ذکر کی وینم ملامالو بنیا مدار تعاله د ځړه لد خبرې لاله وی دا سېجو محرام اگر کده پخلی چې دا الله په د پیر بابا دربار کې او دې الله په نوم او خوالانو کې خدا ګلې هرام نه وما و الا لغیر الله ذبیه ما ارت سی کمنو حرام دی کارال وای ک پراټی او کارته کمنو درې پیسز کش پک پیسز او که ګولې چا چکای یو کفات څو په لې او کشالی وخت کوځې و معنا چې زما به علاوه کده کار نه لاو کو نو بابا له وشال وړما نو وشال بیا پورته راړلو او هغه ته کمنو په دیوال باندې وندول حرام نه کو پنځپيره پټ کینو دې سوځي دارې دګینې ننو بیا د خلیله غاده جوړه کیې خیله وت کتم نه جوړې پایدو به بالکل نلې په کوم پیری چې ګندنه وره خیله راو تختاو او غلا بلری کو یا چنڈی بلری کړی م بیا وې چې ګندنه تنه لول ډو پټانه او نو بدرې چې ګندنه خریلا کته جوړې بیا به سوځې او به سوځې ولری کیږي ورې تمامه الا غیر اللاعب حضرت ابو امامو لله او هغه کلمه حرام ده او هله چې چته کړه شواد پار دی صد غير الله او کلمه حرام ده منه لفي حرام یې غсыз خو به طریق لولا حرام نه پیر بابا چې کندنوم ذکر کوي چه فاذا به مشركون والمذبوحه ثمیتت و امراته باینا چې غير الله په دنیا لالي دا لالهونک او چې کمسی د لا نام ورداره ده او فضه پ تلا کل وي د پنپیر شسمم د زلله او لاړی سفرې او سره داه چې د غغیر نه روستنی اوله د رایاندي ماولله لغیرله اوغا چې چت کی چې غیبان دی او غیر د کااز د غیر الله دغیر لاشااممي وغیر یوجولدي ک کوي چې کم کمو اوسې د بادشاہ راتلو د باره حلال شنو هغه او محرام نه او په دې کې داخله دی څه مطلب دی ندیم مطلب دی په خوا قانونو شیویا لکه دا بادشاہ راتو په غله غله کې استقبال لوتل زمونږ شان دی بادشاہان خروج په پټه ورا له لو وصوله کې به بیان کوو بیا په کې با تهلو او به تختېلو دا چې خو نو هغ خو به رااصلل په سانو باندې پوره دغ به و سره باډیکارډ به ل کې سب خلک به استبال ته باچر سلامت کېږي را روان دی نو پړو لوی درې میله ش میلهلس میله کې به خلک له و استقبال تا نو چې هغې به چې کمو استبالال ته اتلو نو چاځان سره ګړه چې ل وړو اږي باچا تمهغه کتل بیر به خوشاله بلس چې له وی کو نه باچا وړله نه چا وړله خوشاله بدی د پاره چې نه باچا وګړي وسشي خوشاله شي چې خپلک ته کمونو په ماذم رمای نه چې ګډانو چيلي سکی حلاله باچا و تیریدو خلکو به کمونو داسې زونه حلال وروه ولکه مړی د تقرب د پاره په داسې طریقې سره چې نڅو او نڅو نه هیڅ پاره چې کمونو هغه حرامو شامی دا جزئیه ذکر کړا و ما دا او مازو به هرې قدوم الامیر چې له قدوم د امیر په اړه کوم شی راوړل شي او حلال کړی شي نا غوښتي کومنه په ما اوهل به له غیر الله کې څه ده داخل دا. لیکه ترقوالو چې کومنه د مشارت دراتلو د پاره د یو لاک روپو کوونتره لزو لوي دغه د تقرب د غیر الله لپاره وی او دا به ما اوهل له غیر الله کې داخل وي چې هغه چې کومنه د یو لاک روپو کوونتره په خراب کې دغه تراتو اکالښت اڼ دیو لا کړه کو کو ان ترې لوزولې وي و ماو الا غیر الله به والمنخنقه تو والمنخنقه خفي شودن خفي شودن اور جذان خفي کړی ځنه ساروي ځان تاو کی اڼ جذام تاو کو دې وجه نه چې غدل صفائل اولدا اذان په خپل تاوي ار چړلې موږي ته جوړدان تاو کی ځان پتي کی والمنخنقه تو خفي کی دن کې جنا اور والمقوذا چا کول شوی او چه قول شو را پریو ده کمرنا یا تکمدنو گاڑی بوو و الموقوزا و المتردیو ارغفت ده خرنا ده غر نرال وقتو و انتیحاتو پخکر باندواله شوی زناور دو ګړو یا چې تکمدنو بیزوو یا غوانو اغای جنگو بلې پکیو اوسیرو پدق باندی پخکر باندی نو اپ کلان دی که خودی را خدا خوکسا اپ کلان دی نیت ټول چول سیزو نسو شو حرام ش پهما کلسب او چې ماکوي شرمخانو داې نهګار مګ را را چې تاسو حالال کوي نهکه سا د کمونتو نه بیا چې کم نه سردي حالالوي دا د من خقتونونه روستنی سره لګي الله مازه ک مګرا د تاسوعلال کوي وما زه به حاله نصوب او چالکي چې په با درګاونو باندې پهما اوله ل غیر آان لسی او ما به حاله نصوب دا په با درګاونو باندېعلال کړي شي ملی د بابا فزایبانې په چین لگاوانې یا په چینه باندې یا د کومو د هغه د ناس ته فزایبانې اصفه خلقو تعالی له کولي به ډیر ثواب دی چل ته لال کین دی ډیر ثواب دی زبې سا نبا زیارتو نبال تسو څه بیاغه زلال کین ولته ډیر څه دی ثواب دی او ماګو بهال النسو او د جلال کرشو په درگاهو باندې وانته تصفیو بل او د چتا سویش کوید غسو په غسو باندې قصمتونه معلومه ول دې مختلف شکلونه دي امه مختلفه د ریټي خو دا اوسونه لاټړای باندېونه دا ټول په دې کې داخلي یا چې کم دنو ټو موټر سیکلو د پارکه څونو سره اوتی دي چې موټر سیکلو کې څونو نه انو 15000 روپای داخلي یو لسکا ثاني ان یو د 50000 باندې موټر سیکل پریوزي او بلدا په 15000 کې شي پریوزي دا جوړیزه نه نه راوړي زالکو په دا تاسو ته متللې نه ا له ما یسلذینا دا ټول ځلونه چې مونږ حرام کو او مشرکانو پر بلکل کو درسته کو دا خو مونږ ته لویه مساله شي بارلیاندی شیاګان دی یا اندوان دواندی دا خو لوی مونږ ته مساله جوړ شي او دا خو ځونکو کورونو کې دی یو بل نه چې کمنو لا کپلټونه سکو جوړ کو دا مونږ څنګه راټینګو ډیر بایکار راځي په نن دا مهدا شوکه سان څنګه کار کړل دنساسو نا هغ نننده دی شو چې اوس دا مسلمانان مون سره یو کېیدلی یو کېږي نه ځکه چې ننې را څخان چ کو جو دا که دا خ د به لا دامونو نمون سره در سخانو حالله و یریږې اتما خللا تااق شو مېنا او یېې زماهلی یو ماک مله کوم دینو کوم ننې پوره ک تاسو لړ ستاسو دا زم صورتتونونه مخکې راغلی وو د یو سلی له ستونونه خو لادین پوره شوي نو او چې دا صورت راغله چې صورت ماییده آیات راغلي ته دین شوشو پورا شو ته جوان نه زم چې کمونه پورا شو ته قانون یې چې هغه غبل چل نشته قانون د حلال او د حرامولو د ټول اختیار صرف د چا دی دا الله دی ا دې وایي نه دین پورا دی مونږه پیسه کی چاته محتاج نیو پیسه کیم چاته محتاج نیو مولا لتاریخ کې یو ځل کې ذکر کړي فلا ناساج في امر الدين الى امر خارج من القران والسنه پمنګ د دین پکارکی د قران او سنت نه علاوه پرسته محتاج نه یو قیاس او اجماع خو قران دګه نه خو بارنی اكملت لكم دينكم قران میکه تاسو رو ته ژوند نظام واتمت او قران میکه تاسو رو ورزیتو لکم الاسلام و دینه او خوخمی که تاسو لڑا اسلام د جوان نظام چه داوستاسو د دا جوان نظامی دین مکمل نظام تاویلی کی دا قائد د نهر او معاملات سیاسیات ار سبک شامل لی در طول دا چکم ننو دین ویلی کی دین یوازی منز نده ورزیتو لکم الاسلام و دینه دام دلالاللہ وی خوخ خو دلاللہ خوخ دے خودنانا نی وقت پاکستانیانو نده خوخ دا دې جمهوریت او د لاړني کالانه نظام پوښتې فامرذ ذرا فی مقمصهن نا اصول تجبورو کله شبلوګه کی غیر خوراق د مردارتا غیر په جانب الاسمن او نو د اعلان کوونکی گناتا یاسینان لارې بخون کې مهربان تپوز راکې دا خپله ابتداء حرام نیدا حرام نیدا حرام نیدا وقلال تدید تپوز مګه سشالال کلشری دی لرا اور توعا ولکم صویبات فراکلشېتا سنره پاک سجنا پاکیزه د زونه د لواکی شوي دي په ما لمته من جوواې اواغ چې تاسو تعلیم ورکئ دخکار ممسله د کرکي چې تاسو تعلیم ورکئ من جوار د زخمی کوون کو نه هغه چې کمله تعلیم ورکی او سیزونه دي یع من جوواره چې زخمی کوون کوي چې زخمی کوون کې نووي نوغ چې کمدننو د رض کار نه دی جای لکه سپ او پپو کې سوه راټنګه کړه غ له ور او پوکي ولزور زور ورکو سايت نو ويستو نو دان نه دراو ال جواري زف ميكون کیوي زف ميكون کیوي مقلبينا تاسو چې کوم نه نو مسلط كون کیوي دي لاره تي ور په سيليږي چې تا ليګلي او کنا سپي دي کوم نه نو تاسو سره او هغه سوسه یې راو تا نه زورونو کوي ته مزه مزه مزه مزه او غني غلړو ناغان لني ولي را تعال نه ني ولي دا چې کوم نه نو مقلبيين کي مقالبینا چې لګون کې تاسو ورغې لاره درې توالمونه نه تاسو سالم ورکوي دی لاره ورکوې دی لاره دا اوس نه تاسو لپوه په د کړي لاله ینه د تالمی افس په سبق یوي لیسکان سبق څه کړي ژوت کړي بس هغه چې کمندو تا دا شاغه تو افریق دنو فریق دی چې توا را وا خپل نو راکلی دی دا په سپیټال مين سپېر ی ته او نتا او ته یونیوا غی نیوتو ته فریدنای سکی فریدی ما دمه شو چې د سپی سباق ولې تعلیم یافتره اوس ګوره د دې سپی ته او چې په شرطونو باندې او چې تاله سوراندو شوو مرسیو هغوی خوراک تاله څه دی جایزه او مشرک چې دې برېلې انو هغه د بسم الله وی خدا غا ته کوم سنوي روانه د مشرک د سپینوم لاندنی د مشرک دا بیهادله دانا رواضا د مشرک د بیهانا رواضا مشرک د سپینو بلاندی فقولو مما امڅګنل امڅګل اتم امڅګنالیکم اخریدا غنا چې سرګړی تاسو لا وقول بسم الله علی یقین د الله په دی باندې چلی گئیه بسم الله اکبر وا وتقولوا يريد الله ان ينل الله رزقكم کې اللهم اغنل لكم نوم رواقلی شریتا سرپاک تو عاملهنه <تصفحة> او حالالله کسانو د تومره ماج دبي ده حالله او عله داکسانو چې وګړ د کتاب رووارهستاسوله چېلی کتابی د ی ود د نسترانی دی اوغې کمدننو س کو حالالکوغتې کمنو تاسوله رووادي تو عامکو استاس واللهله دپاره شی اسمانی کتاب منی منو اگر کې شرک او اگر کې سګو ځکه قرآن نازلیدلو ټیم کې م يهوديان سو مشرکان وقالت اليهود اوزر ابن الله وقالت النصارى المسيح المشرکان خسران لنا الله رب الذتوي سری اسمانی کتاب منی ضایو ریایته ولور کو چې کدی سګټ چيله سر غلال کو خو را دی جایز دی اهر چې و څانیم مشرکاني چې اخرین مشرقي لا کیندان شو یا دې کمنون بارے شو یا شياغان شو نو دا یو د یاونا سره نه وي چې دا مشرکاني کپیدایشي مشرکاني نو حکم د مکی د مشرکانو په شان لري او قرونته مشرکان شوینو حکم د مرتد په شان لري د دې لاله روانه ده دا په هلي کتابو کې دی راپېل دد پنجاب کې لییا کو وئ هر ار دا کیا روټل کې غې مخورري اختیات په کې په کار دی اگر چې او لما بهکې دو ډلی دي ځنی و دی د ی وددو د نصاره او په شانې دي د هغوی ر په نود غ همجاته ځکهدي مثمانی کې تاب بنیخوا کده عملیفیشتهې او محافقی اضراتته ته وي چې کتاب خاص ک دی دا چې کمدننو د ی ودو د نصاره او لاقب دا بل جاتهویللی ن شي نه دا د مکیې مشرکانو پهشان دی په د نوی سررحمله سالاللی کللی ده کاماتو سقا في حکې ځنا دقا دیره بهترین نه ررساله ده وال مواتو من ممنات پاک لممنې د ایماندارروناول من منلهنا او پامنې د کساننا چې پچ کتاب من قبل کوم سااسونه مخکې اذا تتموا النذور و الناتك الا تصور کوئی دلر مہر نہ دی موصین نہ کہ ramosafih shayta safak lamun mushibat lamun فلا متفذي احدام او مشيتي كمنا پټياراني كونکي پټياراني كونکي او چا جنکارو کو فل ديمانا ني يقين ان دول شامل دو کيندي سر نکاو کړه در سره اهل كتاب سره يهودنه وانا سره نه سره دا اريه مسلمانانو ته خدا باندې سر داش نه لاند پکا لای چھپا غت طرف فقال بتعامله يقيلن له يعمل له او دي په اخرت کې تا <تصفيق> نيامنه مونږ